Bé, a veure, m'agradaria adreçar-vos una estiana. En transcorregut pràcticament 4 anys d'ençà, vaig recollir per primera vegada la meva acta de regidora i prometia el meu compromís envers Tiana. 4 anys després, i amb el suport dels tianencs i de les tianenques, tinc la satisfacció de reiterar aquesta responsabilitat no sols com a regidora, sinó com a alcaldessa d'aquest Ajuntament i del meu poble. L'experiència política i personal al llarg d'aquests quatre anys han estat intensa i si l'any 2007 els meus sentiments pesava la resignació, la inseguretat i la il·lusió, a data d'avui em sento amb l'enginyotat del que arriba per primera vegada amb un nou lloc però amb la seguretat que dóna saber què es pot aconseguir i el que la ciutadania espera de tu. Em sento si mateix amb la modèstia que el càrrec comporta però sent conscient que no n'hi ha prou amb la feina ben feta sinó que cal un nou model de governança dins i fora l'Ajuntament. I sento també que ser alcaldessa, ser regidora d'aquesta corporació, en un moment com l'actual, és un privilegi que en els meus convilatants i convilatanes m'han concedit. Tinc, tenim gràcies a ells l'oportunitat de participar des de primera fila en un procés de reivindicacions sense precedents, de ser testimonis i actors d'un temps sense complexes. I per això, perquè no hi ha hagut complexes, que ja han atrencat expectatives i he optat per donar l'alcaldia a una dona, la primera, i ben segur que treballarem de valent perquè no sigui la darrera. I aquells que em coneixeu sabeu que em sento profundament orgullosa d'aquest fet. L'orgull és un sentiment que ha exagerat Porta a no veure la realitat, a la saguesa. Però l'orgull és també un sentiment que vol dir estima. En aquest sentit, jo avui en aquesta sala de plens us volia expressar molt sincerament la meva estima cap a totes les dones que fan i m'han ensenyat a fer de la participació política i social sota uns valors d'esquerres i progressistes al seu dia a dia. I molt especialment voldria recordar la primera escaldessa escollida per sufragi popular a Catalunya i a Espanya, natividad llarga, que l'any 1934 va assumir el càrrec a Bellprat, Igualada, de la mà justament d'Esquerra Republicana de Catalunya. Se'ns obren quatre anys per endavant. Els portaveus del grup municipal que m'han precedit l'ús de la paraula han donat a conèixer el seu posicionament en relació a l'acte d'investidura d'avui. I malgrat crec que el meu torn ha de ser clarament institucional més que manifestar les diferències que ens separen, ja avanço que cada dia dels propers quatre anys procuraré perseverant un govern en el qual l'oposició no estigui davant sinó al costat. La gran temptació serà voler representar uns i altres, governs d’oposició, només un determinat segment de la població i servir exclusivament als interessos dels partits polítics corresponents. Però la realitat és que el repte que ara tenim davant comporta liderar la complexitat del moment en un sentit de progrés, crear riquesa en el nostre poble i garantir la universalització dels serveis públics no permetent que cap persona de Tiana quedi fora per la manca d'oportunitats econòmiques. I això cal dir-ho amb veu forta i clara. Possiblement alguns qüestionaran l'amplitud de les nostres ambicions i suggeriran que el nostre sistema no pot tolerar grans plans o projectes. Les seves memòries són curtes, perquè s'han oblidat que la participació i el treball en xarxa és síntoma de la qualitat democràtica d'un poble i dels nous temps, que el lideratge suposa treballar en equip i que la imaginació s'uneix a l'interès comú i a la necessitat de la valentia. El que no entenen els cínics és que el terreny que es trepitja ha canviat i que els arguments polítics estèrils que ens han consumit durant massa temps ja no serveixen. I de fet, els darrers resultats electorals així ho han demostrat. La pregunta que ens fem avui no és si el nostre govern és fer blau fort, gran o petit, sinó té capacitat per funcionar, és a dir, per donar respostes a les preocupacions dels tianencs i de les tianenques, posar les persones al centre dels serveis públics i no a l'inrevés, o liderar projectes i oportunitats fins ara inimaginables per Tiana. Allà on la resposta sigui sí, continuarem avançant. I allà on la resposta sigui no, no dubtin que jo i el meu govern posarem fi a les rutines ineficients i actuarem amb rigor i conseqüència. De res serveixen els discursos si no hi ha una política que respongui les necessitats d'un poble i un pla d'actuació municipal que respongui lloc que volem que sigui tirant els propers anys conservant tot allò que s'ha aconseguit fins al moment en els mandats que m'han precedit, sobretot els socialistes, però sense permetre que el context de restricció econòmica sigui sinònim d'inèrcia o passivitat i molt menys de rutina. No és la meva intenció enumerar totes les actuacions que portarem a terme en els propers mesos. La concreció d'un programa de govern requereix d'un cert temps de treball i de coneixement real de la situació de l'Ajuntament. Treballarem en els propers mesos per tal que el darrer trimestre d'enguany podem disposar de les línies estratègiques a presentar Jo treballarem de manera participada amb tots els grups polítics amb la mà a l'oposició i, el que és més important, amb la mà al capital social de Tiana. Formalitzarem un nou partipàs municipal dins el termini legal previst i avanço el dibuix de quatre grans àrees que modernitzen el funcionament del nostre Ajuntament i posen pes en aquelles polítiques més estratègiques i innovadores. Així crearà una àrea de gestió i millora de l'administració, adreçada no sols a gestionar, com és habitual, l'organització tècnica administrativa dels serveis interns de l'Ajuntament, sinó molt especialment a fer ús d'instruments nous adreçats a fer transparent la gestió municipal, retre comptes a la ciutadania i avaluar l'eficàcia de les polítiques que es portin a terme. Posarem així mateix l'accent en el servei a les persones per tal de garantir la qualitat de la vida dels tianencs i les tianenques reforçant els col·lectius especialment vulnerables en situació de restricció econòmica com l'actual. Les polítiques educatives i les polítiques actives d'ocupació seran prioritàries en el marc d'un acompanyament actiu de suport municipal. Crearem un ara de desenvolupament econòmic local en la mesura que entenem que cal impulsar un conjunt de noves iniciatives, especialment les lligades a la vinya, patrimoni cultural, tecnologies de la informació, medi ambient, que necessiten d'un lideratge decidit, en xarxa amb altres municipis i sempre amb la concertació dels agents privats que apostin per una Tiana més competitiva. Aprofitarem aquesta gran àrea per dotar la política cultural de Tiana com una política no sols identitària i de cohesió, sinó com una política generadora de riquesa social i de projecció del municipi. Finalment, ballarem per mantenir Tiana a escala de poble, en el marc de l'àrea del territori sostenibilitat, garantint el llindar de la població sense comprometre els recursos naturals i el patrimoni paisatgístic de la vila. El catàleg de patrimoni natural, el control de la contaminació i la cura de l'entorn més immediat, des de Bòvila Jordana fins a Can Vallús, Can Galletà, la Virregna o el Centre Vila, entre d'altres, així com una disciplina urbanística basada en la sostenibilitat, esdevindran, entre altres, uns instruments que garantiran l'absència d'impactes ambientals, visuals i de mobilitat. En un marc econòmic com l'actual, cal comptar amb un ajuntament rigorós en l'ús dels recursos públics, que treballi seguint els principis d'eficàcia i d'eficiència, que elimini despeses superfúles i sempre orientat al benestar de les persones i a la qualitat dels serveis que accedeixen la garantia dels serveis públics passarà forçosament per una reforma i un nou dimensionament de l'estructura de personal de l'Ajuntament, ajustat a les necessitats i possibilitats reals del moment. Soc conscient que un govern de sis electes ens obligarà a cercar complicitats amb la resta dels grups polítics, especialment en l'àmbit pressupostari en el qual apostem per a una reducció de les despeses innecessàries. Però no és menys cert que hi cal fer front, perquè estic convençuda que la responsabilitat i la humilitat també tenen a veure amb l'actitud davant la política. Diàleg i no imposició. Convèncer, persuadir, explicar la mesura que sigui possible, buscar i arribar a acords de progrés. Així mateix cal aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les xarxes socials i les tecnologies de la informació per impulsar un nou model dels mitjans de comunicació amb transparència real, plural i participatiu, i derogant pràctiques que han portat a que la informació es percebés massa sovint al marge de la qualitat democràtica que hauria de garantir. Finalment, a Tiana, com arreu de l'Estat i de Catalunya, tenim persones indignades. Ignorar-les és un error. I això que algú veu com una amenaça o que ens ho volen vendre com una amenaça, cal aprofitar-ho com una oportunitat, com un repte d'establir un nou model de relació de governança entre els i les electes i la ciutadania. Algunes de les seves reivindicacions intentarem que estiguin incloses dins el marc de les competències pròpies de l'Ajuntament. Poso ja sobre la taula, des d'aquest moment, la proximitat constant, la participació i la transparència com a estratègies bàsiques per establir la confiança vital entre el poble, el poble i el seu govern. Un codi de bon govern serà una de les expressions d'aquest compromís. En definitiva, és cert que ens caldran nous instruments renovats perquè caldrà fer front a nous reptes. Els instruments amb els quals els farem front podran ser nous. però els valors dels quals dependrà l'èxit, la honesttedat, la valentia, el joc net, la tolerància, la curiositat, la lleialtat, la transparència, la humilitat i la proximitat, aquestes coses són bellelles, són belles i verdaderes. Han estat la força rere del progrés durant molts anys. El que ara s'exigeix, per tant, és el retorn a aquestes veritats. El que ara se'ns demana és una altra època de responsabilitat, un reconeixement per part de cada tianenca i tianenca que tenim deures pendents per a nosaltres mateixos i pel nostre poble. Sabem que la nostra feina no és inventar Tiana sinó estimar-la i millorar-la. No és inventar Tiana sinó estimar-la i transformar-la amb aquests valors, actituds, comportaments i projectes, amb aquestes certeses iniciu aquesta legislatura. I per acabar voldria tornar a l'inici. Em sento molt orgullosa del camí transcorregut fins ara, però res és fruit d'una sola persona. Per això demano corresponsabilitat, complicitat i col·laboració als regidors i regidores del nou govern. Demano també als grups de l'oposició poder treballar a partir de les coincidències, dels objectius compartits i avançant la solució de les discrepàncies i tinc plena confiança que podré disposar de la màxima professionalitat i rigor en la feina de tots els treballadors i treballadores de la corporació. Demano les persones més properes que sempre em diguin allò que pensen i no allò que jo voldria escoltar. Desitjo l'imprescindible suport i ajuda de la meva família, del meu pare i de forma especial d'en Joanjo en aquesta nova etapa que ens afecta tots dos, Gràcies per la teva proximitat, la teva intel·ligència i la teva complicitat que m'ha acompanyat sempre ara i que la necessitaré més que mai. Finalment, encoratjo meus companys i companyes de Cor vermell, i molt especialment a tots els tianencs i tianenques que vareu a apostar per un canvi de cicle polític a continuar sumant esforços perquè permeteu que finalitzi aquesta intervenció amb una cita de l'escriptora i filòsofa alemanya Arien Rich la nostra feina no ha acabat. Nosaltres recorrem allò inacabat, allò no iniciat, allò possible. No oblideu mai, l'utopia només és una veritat prematura. Moltes gràcies.